Eguno nugu zier, ongi etori haur eta gaztean saio parte Euskali jatietan, ratietan. Horretarazten dauzuet, zuen ekarpenei esker ere osatzen dugula emankizun gizun hau. Beraz ez duda ez lotxa, erarazi zuen etxeetatik grabatu ipuinak, bertsuak kantua kasmakizunak irri historioak puntu irratia abildua gmail.com WhatsApp 06 hogeita hamar 0 zazpi laurogeita ha sei hamar zenbakiraat eta telefonoz ere graba dezakigu. Ostikun untan, maite landart bezkoiztara gurekin izanen da emperadore izan nahi dut kondatzeko Unai Wolfram gekaltek doge misterio-tsua bisiteraziko dauku. Ez argia eta nora aizpek erbia eta dogdoka kondatuko daukute, Muskildiko amaiak kukuaren kantuarekin agurtuko geitu eta asmakizun bat proposatuko daugu alba zuitako ikastolako ikasleak eta mila koloreko seline miraiekin gure gutununtziak alegeratuko ditugu. Lehenik nora eta argia espeleta aizpen gurtzerat goaz, erbia eta dordoka. Erbia eta dordoka. dordoka, dordoka. <gorka gorka Dordokak galetu zian erbiare. Goxika egin nahi duzuen ekin! Erbiak egibarrez dordokan. Inocentea! Goxika guk elgarrekin! Dordokak baietz baietz nahi zuela! Eta biak abiatu ziren berean. Iak penchatu zuen bider ditan. Ashtu abadut, dios konais! Dordokak egin zuen bide eta bide. <truen> eta argilea basim gabe! <dudarigabe. truen> Mirezker argia, mirezker nora, espeletak aizpak hori nitin. Eta orain asmakizun txipi bat, alba soitako ikastorako bigarren urteko ikasleak ontu dauku. Kabale bat da, bilotsu da, lau zanko dutu eta... Bustan luse bat badu, Shudur tipi bat badu, Beharit tipiak dutu, Kankona Hon tsen du konten de laik. Enya beltseda eta bageja deitzen da. Nournis! Nournis! <tipi> Bail, gatu bat nis. Nice. nirezke galba gore esmenak eta sohutako ikastolako klase beretik hanak bere asmakizuna kondatuko dauku biar hosti eta eluden hastian ere klaseki ideak entzunen ditugu. Ipuin baten tenorea, beskoitzetik maite landart prest kondatzeko enperadore izan nahi dut. da izan nahi dut egun batez xito bere amarekin mentzatu zen ama sextara kuba aberek deitzen aukei xito xito bat haisela ko enemaitea eranzun zen oilo amak eta handitu eta beti xito izanenontenais es er. Ez, hene maitea, honditu eta jideaita bezala, oilarra izanen haiz. Izan. Eta zer egiten dute oilarek? Goizetan, iguzkia geiki urduko, oilarek kantatzen dute. Bestea bereak eta baserritararen iratzartzeko, erantzion oiloamak. Baina nik, honditu eta ez dut oilarra izan nahin? Ah Argitu zen oilo ama eta zer egginen duk ahunditu etanikk enperadore nahi dut izan ergantzen sitok Adados merere enperadore txipia ados. Joanen naiz berri horren jakin araztea baseko bestea bere eri Eta bidean zerlarik aseriko gatu, topatu zuen. Egunon gatu, dinan auzu erraite da, eta emperadore izanen naizela, erantzion. Orduan, erantzuen shakurari, ez duela hausikirik egin behar niakatu zuen gatuk. Egunon shakur, dinan auzu erraite eta emperadore izanen naizela. Hainan ez duzu hausikirik gaturi egindear. Orduan erran ardieri ez dutela pense barnetik aterabea, E hausi egintzion txakurek. Egunon, ardiak dinan auzu egaitera handitu eta emperadore izanen naizela. Bainan ez duzuek pentze barnetik aterabeak. Orduan egan behiari ez jan gure belarra, magakatu zuten arddiek. Egun hon be egantzoentxitok, tinnannauzu heegaitea ahunditu eta enpedadure izanen naizela. Bainan ez duzu gehiago ardien belarra jan behar. Orduan egan asturi Nere hura ez dezon edan, porro batez erantzion behiak. Egunon hasto, dinan hau zu erraitera handitu eta emperadore izanen izela. Bainan ez duzu gehiago behiaren ura edan behar. Horduan, eran bat xerritarari, ere kargoa, ene bizkarrean ez gehiago ezartzea arrantza egin zuen astok. Egunon, baxeritara, dinan hau zuera itera handitu eta emperadore izanen naizela. Eta ez duzula gehiago kargatu behar zure astoa. Eta nola eramanen dut kargaguzia? Zuk non zu lagunduko? Errantzion baxeritarrat. Nik? Errantzuen txitok. Harritolik ainan, scho berati Orduan ez du temperadorei izan nahi. Baseriko abereri eranen diet. Ashto, inanau sui gaitera, haundi eta ez noizela temperadore izanen eta baserita ja lagundu behartu zula. Bi, inanau sui gaitera, haundi eta Ez nahizela emperadore izanen, eta hurra astorekin partekatu beharko duzula. Eta zuek ardiek, behiarekin belarra partekatu koduzue. Txakur eta gatu, gina naozu zieri erraitera, hauntitu eta ez nahizela emperadore izanen. Txakur, ardiak zaindu beharko dituzu. Lasterkatu gabe gaturen gibeletik, eta zuk gatu lasterkatu azka, eta badua bere amaren gana. Hoja, hoja, hoja, hene emperadore tipia, erantzun zuen oiro sito ikustean. Ez ama, ez dut gehiago emperadore izaiteko gogorik. Ah? estonatu edo harritu zen oilo ama, eta zer eginen duk handitzean. Euh, nik nahi dut akrobata izan, erantzuen txitok. Hai, akrobatea nahi dut izan. Egi ala gezura, egi bien artean asodura, eta handitzeko gogo edera. Denen artean gure indar guziak atxik ditzagun eskoal irati hoien laguntzarekin. Denen laubilo beri hota ongiak. Maite landart, milesker! Egoera beriziontan, aurrer doakien saio parte hartzailea euskal iratietan.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 Eta hori taraziko WhatsApp zenbaki bat badugula, gauzen igortzeko 0xey, jogoita amag, 0sazpi, lauta noita amasei, amag. Kantu bat hain zuten ere kukuaren kantua emanen dauku muskiliko amaiako rain. Egin hon amaiadeitza nizu, kantatuko daizet kukuen kantoia. Yuraberian kantuz kuku rauna kuku. Leihuaak sab batdik egiten kuku la la la la la la lala Kuku la la la la la la la Kuku la la la la la la lala kuku la la la la la la la. na baddakizu egitena haia jadanik Ipuin bat kontatu zi augun eta orain kantu za izan zira beraz bibazo eta kokoaren kantua eman daukozu bibazo. Unaik Wolfram Gekald kikika gure lankiliaren semeak ipuinen kondatzeko usaja aktua du gure mankisunean gaur doge misterio txua eskeiniko dauku unaik xuduak arras historikoak eta erreligiosoak direla eta beti izan dira jazarriak eta zenbait garaietan edo zer gaiztakeria egiteko geitasuna zuten aztitsat hartu izan dira Euskal Herrian, arrazarako berezikeria asko izan ez bada ere, nabarmena agotena da, amasei garren mendean, iritsi zen inguruko herrietan zegoen antisemitismo kutsua. Juduak botatzeko erabaki hartu zen eta hemen geratu zirenak baztertuak izan ziren. Ondoko konta honek, aramaioko elezar batean du oinarria. Dorre misterio Araban, Aramaioko aran ederrean ibar herria dago, lehenago, salgo deitua. Iparraldean hanboto dauka, antzinako euskaldunek, mari jainkosaren egoitza, hain zuzen, mila eunda hogeita bigarren urtean, kezkagorria zeukaten aranean. Bazen urte bete, Samuel izeneko judu misterio bat, ibarrara etorri zenetik, Adur Zabaletik gasteizko hegiaren oinetik etorri zen. Bizarlu zezuria erabiltzen zuen, bularra estaliz, buruan joduek erabilioi duten txanoa eta baita beluzesko txapingorri ere. Baina Samuelen tunika zen erritar gehieni arritu eta arduratze zituena. Lepotik onetaraino estaltzen zuen urrezkoa zen eguzkia bera bezain dizdiratxua. Arratxalero goiko errotako iturrira joan eta anbotori begirik kendu gabe egoten zen. Gero, pergamino batetan marra batzuk egin eta joan egiten zen. Jendearen ustez, sorrin jauregiren bat ari zen egiten anboton eta ez zuen langile beharrik. Egun batzuk joan ziren eta judu misterio txoa dezagertu egintzen. Ezen gehiago iturrira itzuli, baina pagoen eta agien artean gazteluz horagarri baten dorriak eta talaiak ikusi zituzten haramniako biztan lehek. Ezen inor ordea ara urbiltzen ausartzen. Dorrem historietxoaren gauza miragarri ez sari mintzatzen ziren aramaioarrak. Horretan ordea gauza harrigarriak hasi ziren gertatzen eta oraindik ere izutuago eta rituago geratu ziren herritarrak. Iluna barrero, eguzki eskutetu orduko, dorreko argi guztiak pisten ziren, eta biztanlek adibegiratzen begiratzen bazuten ere, ez zuten inorri guzten, ez xartzen, ez dorretik ateratzen. Uda iritsi zenean, dorretik mamuz zuri batzuk ateratzen zirela ikusi zuten, zaldi zuriz eta bizkor batzuen gainean, basoa igaro eta zalgoara alderantz antzgoaten ziren, Eta egun argitu baino lehen itzuli egiten ziren berriro. Ibarrako bistanleak egunetik egunera beldurtuago zeuden, batzuek erremediorik gabeko ezbeharren bat gertatuko zitzaien beldurrez. Herritik alde egiteko erabaki hartu zuten. Azkenean, han zer gertatzen zen argitzeko herriko lau mutilik bulartsuen eta indartsuenak joan zitezen erabaki zuten gazte asko prestatu zen joateko beldurrik ez ezutela adierazen nahi bezela, baina badezpada ere, makilaz, aztoz, aizkoraz, ondornituta biatu ziren. Iluna barrean bada, erritik atera egin ziren dorre ingururai ditzi zirenean, sasi artean eskutatu ziren, gauerdia egin zen arte. Gauera bezela, dorreko argiak piztu ziren, baina leiotako argita esunarean, Ezen inolako pertsonarik ikusten. Asko ari zitzaien luzatzen egon aldiak. Arik eta azkenean, urrunean, gauerdiko kanpaio txakentzun zituzten. Azkeneko entzun bezain laster, gazteluaren atea hundia zabaldu eta bertatik dozena erdi bat zaldizko mamu atera ziren arrapala lan. Saldi gainean zihoazen arren isiltasuna erabatekoa zen. Animaliek ez zuten lurra ikutzen. Beren ondotik igaretzarakoan aiztea izoztutasumatu zuten eta adoreare izoztu egin zitzaien mutilei. Segundo batzuetan elkarri begira igon ziren eta gero torreko sarerantz abiatu ziren. Hango argitasunari jarraituz gela handi batera iritsi ziren. Han, lurrari Josita bezela geratu ziren harriduraz eta beldurrez. Harrituta, kelaren erdian, Zutik, neska gazte eder bat zegoelako. Oinutik eta burutik oinetarako tunikaz jantzita, gaztelua eta gela osoa harrigitzen zuen lau gazteak laster kaileseiterazi johasen. baina neskaren ahotsa geldiarazi zioten. Itxar Ez joan, muntxaraz dorreko mairu arraka naiz. Orain dela berreun urte, nere anaia, ibon, ilnuen eta horregatik, inoiz ez iltzera kondenatuan nago. Arren, lagun niazada zue, mutilak, beren onera etorri zirenean, agertuaren haren tristezia kunkiturik, nola lagun zietzaioten galetu zioten. Ni naiz, gauerdean hemen dikatera diren ispiritu oien argia. Ni besa lasche horiek ete betirako kon gauez zaldiz ari dira Argitu ezazu edorrea Egizu hemenche berdan zu handi bat Nik neuk baino argibiziago edukiko duena Egizue azkar bestela espiritu horiek itzuliko dira eta ezingo ez duzu gehiago mendik irten Laugazteak zu handi bat egiten zuten gelaren erdi erdian Handik minutu gutxira zabairaino iristen ziren garrak eska hirriar egin zuen, eta desagertzen hasi esanez eskerrik asko lagunok, eskerrik asko, orain arde ezaketa etxe Eguna aurratzen hasia zen, eta lau ibartarrek zeaiarren erdian aurkitu ziren, bat batean. Torrea desagertua zen, zua besterik ez duengeri, Har mailoko biztanleek, Ez dute geroztik ikusi, eta lasailo egin dute arrezkero. Unai mire eta bukatzeko, eskulanetan hartzeko gogoaren pisteko mila koloreko Zelin Mihai amikustak apainzailea, maria nezekin dugu. Zelin Mihai emendugula, egunon! Egunon! Bon, gaur zer. Gure kanpoak edertzen ari gira, eh? Ba, Dena Lili landatzen... Afen, Ordu zen, eh? Ordu zen, eh? Mosten, eh? Denak uh, ahainatzen nuntza, kampuan. Eta seger ditzen ez dena polita, da gure gutu nuntzia. <laughs> <laughs> <laughs> to <benzer>, bertzen bertzen bertzatu. <laughs> e eh, hori da, egia. Jo <laughs> dena edertzen dugu, Lili ta dena, eta badugu gure gutu nuntzia, piskabatak hoildia. <laughs> eta bai, egia. Zikindia, eh? bai, Eta muzaikin, eta bon, ordeanik proposatzen dut horien... apaintzea uh, Apaintzia, apaintzia eh, uda berria baita. Hora berri zizena entzinean untra eman duzien, publizitatek ez duzienaik ere hori maiten lako zide dena. Den dena, nola eh? inberda. Bena, lehen eta pa, uh, pixka bat erdoildu aderarik, behar duzien lehenik uh, pixka bat ponzatu. Eh? Eta gio, uh, edo, ba huzia antirrui, edo bomba, Forman, bat dira, behar, mm -hmm. zerreski jo gainean emaiten duzie, edo bestena pintxe huaikin ere, eh, badira dira. Eh. Mm hor, -hmm. behar duzio, lehenik kuxa hori pasatu, hola erdoila eh, geldituko da. Ados. Eta eh, gio, kanpoan, zeh jostatzia, eh, skotsak bat duziesok esetxian, ziren posoak politak eh, jadi uekin egineak hor espikatu nuen bezala baliatzen alditu zue. Jadioa, ez iratia, eh? Ez iratia, jadioa, gorputzeko jadioekin. Eta, zendako ez teilatu bat asmatu, bizur puska elgarrikin emanez. Aterbea Aterbe ere, baten egiteko, hogia gainean berbada emaiten lalko, zigeru, tuyo batekin, e, barnean, eh? Oriera. Eta, aujer utzi berbada koloreztatzen, tinduekin. Eta, ondotik, bon, berda, beti pentsatu, eber nisa berko dela eman. Mm -hmm. eh, ordean, mm -hmm. uh, bernisa honbat bat, kampoan duaiten dela, mm -hmm. uh, nik baliatzen du produkto zahr, zahr bat, mm -hmm. uh, urezkoa da, uh, kapaplex deitzen da. Ba, eh, da dai. produkto bat, artista guztiek baliatzen dutena, uh, eta ez duzu... Beste marka egiten duena holako, esne bat ezala da. Ado? Txuria uh, egiten du, pasatzen du gulaik. Bizpa uxa, eta horrekin bizpa irukusa eta gio bizikei untxak oiten nira kampuan diren uh, pushkak. Hola, uh, marazkiak ere egiten alditu zio eta hola behnista eman gero behni mahen ere untxada. Eh, gileago, mm -hmm. me bako zio, denbora edera untxaukan, huri untxasukatzeko. Mm -hmm. eh, gero guai bombazko behnizak badituzte ere untxa emanak, berazkazkean mm -hmm. finean uh, mm -hmm. atseman duzie, Berdena, beraz, edo pinceles, edo bomba ikin jostatzen alziste, uh -huh. uh, etxean, uh, barimauzzi, ez eh, zuha lantzen duen horbaitek baitek, da beldur forma bat zuen uh -huh. mostia, be, bilakatzen alda, ebei baten adaxak emaitia, lotuik gainean... Uh -huh. Bo, eta behar da, pentsatu gure fakturera eh, piskabatu kan dezaten... Eh, umore piskabat. ...plazer bat, umore piskabat. <laughs> Beraz, be, joztaz izte, pentsazien gutu nuntziari, eh, lehen ikuntza kajakatu, garbitu, eh, lehen kuxa hori, antirruia hori eman, eta gio, nauzien egin gainean. Hala, ba, bistandena aipatu duguna hemen, ez, eta e, zarriko duzula, argazkiak eta zarriko dituzula, webgunean. Bai, ez dut antziko... Mila, kolore! Mil esker, Celina! Mil esker! Mil esker, eta Celin eskerak ere zepeletako argia eta norari, shohutako ikastorako albari, maite landar temushkildiko amaia, Unai Wolfram Rekalt eta Celin Mihaili berriz ere. Zuek ere grabaketak igori, gure puntu iratia abildua gmail.com erat, whatsapp 06.0, 06.0, 06.0.0. eta jakin ere telefonoz graba dezake gula. Bi emankizun berezia bigarren partean, joan den hastean bezala sofrologiako harik eta eskeiniko daukumaialen alfarok. Gure burua deskonektatzen segitzeko, zergatik ez, bi agarte?